Əl-Casiyə Diz Çökənlər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahım adı ilə Hamim Tənzilul kitabı azizil hakim Hamim Bu kitab qüdrətli müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. İnna fi səmawāti Həqiqətən göylərdə və yerdə müminlər üçün dəlillər vardır. Və fi xalqikum vəməyəbuttə min dabbatin ayātun liqawmin Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır. Waqtilafil leyli vennahari vama anzalallahu وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göydən yağmur indirib onun vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönətməsində düşüncəli insanlar üçün də dəlillər vardır. Tilka Bunlar Allah'ın ayələridir. Biz onları sənə bir həqiqət kimi oxuyuruq. Onlar Allah'a və onun dəlillərinə dair sözə inanmadıqdan sonra təhə hansı sözə inanacaqlar Vay halına iftiracının və günahkarın Yesma ayati llahi tutla alayhi thumma yusid mustakbiran ka allam yasmaha fabashshirhu bi azab O, Allahın ona oxunan ayələrini eşidir və sonra sanki onları eşitməmiş kimi təkəbbür göstərərək inatkarlıq edir. Beləsini ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Və idə əlimə min əyətina şeyəni təxadəhə hüzuə, ulaikə ləhum əzabun mühim. O, ayələrimizdən bir şey öyrəndiyi zaman ona lağ edir. Məhz belələri üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Min varayihim cəhənnəm, wələ yughni anhum mə kəsəbu şeyən, wələ mətəxadu min dün illəhi əvliyə. Vələhum əzabun azim onları cəhənnəm gözləyir. Nə qazandığı şeylər, nə də Allahdan başqa tutduqları himayəçilər onları əzabdən qurtara bilməyəcəklər. Onları böyük bir əzab gözləyir. Hədəhuda وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّرْ جِجِزٍ Əliyyim. Bu Qur'an doğru yol göstəricisidir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri ən pis ceza, ağrılı-acılı əzab gözləyir. Allah-u ləzi səkhər ləkumul bəhra li təcriyəl bi əmrih, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Cəmirlərin onun əmri ilə denizdə üzməsi və sizin də onun lütfündən axtarmanız üçün denizi sizin xidmətinize verən Allahdır. Bəlkə şükür edəsiniz. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ İnnə fiy dəlikə lə ayətinli qavmi yətəfəkkərun. Göylərdə və yerdə olanların hamısını O sizin xidmətinizə vermişdir. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Kulillazina amanu yaghfirunallazina la yarjun ayyamallah limyajzi qauman bima kanu yaksubun Iman getirenlere de ki Allah kazandıkları günahlara göre her hansı bir tayfanın cezasını versin diye Allahın azap günlerini gözlemeyenleri bağışlasınlar Mənə milə salihən mən, hə, mən əsəfə mə ilə rabbikum türcağun. Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pislik etsə, zərəri özünə olar. Sonra siz Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. Və ləqad Biz İsrail oğullarına kitab, hökmüranlıq və peygəmbərliyi bəxş etmiş, onlara pak neymətlərdən ruzu vermiş və onları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 Onlara dinə dair aydın dəlillər vermişdik, amma elm onlara gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin ixtilafa düşdükləri məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökum verəcəkdir. ثم جعلناك على Sonra sənə də dində şəriət yolu göstərdik. Sen ona tabe ol ve haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabe olma. İnnehum la yunqinu 'anka min Allahi Çünki onlar səni heç bir vəzvlə Allahdan qurtara bilməzlər. Şübhəsiz ki, zalımlar bir-birinin himayədarıdırlar. Allah isə müttəqilərin himayədadır. Həzəbə Bu Quran insanlar üçün açıq-aydın bir dəlil, qəti inananlar üçün isə doğru yol göstəricisi və mərhəmətdir. Əm həsibəl-ləziyinə cətərəxu səyyəti ənəcələhum kəl və amilu səlihan, səvəəm və məmətuhum, səəəmə yəxkumun. Yoxsa, günah qazananlar onları həyatda olduğu kimi, ölümlərindən sonra da iman gətirib, Yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı guman edirlər. Nə pis mühakiməyə gürüdürlər. Allah göyləri və yeri ədalətlə yaratmışdır ki, hər kəs qazandığının əvəzini alsın. Belə ki onlara heç bir haqsızlık edilməyəcəkdir. Afara <Sessizlik> ait man ittakhadha ilaha hum hawa wa huwa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghashawatan faman yahdih min ba'dillahi afala tadakkarun Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah əzəli elmi sayəsində onu azğınlığa saldı, qulağını və qəlbini möhürlədi, gözünə də pərdə çəkdi. Allahdan başqa kim onu doğru yola yönəldə bilər? Məyər düşünüb anlamırsınız? وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون onlar dediler hayat ancak bizim dünya hayatımızdır kimimiz ölür kimimiz de doğulur Bizi öldüren ancak zamandır. Bu haqda onların heç bir biliyi yoktur. Onlar ancak zənnə kapılırlar. Ve idə tütlə aleyhim əyətunə beynətin mə kəna illə Mə kəna illə ən qal əqtubi əbəyinə Bizim aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman, onların dəlili, əgər doğru deyirsinizsə, atalarımızı dirildib gətirin deməkdən başqa bir şey deyildir. Qulillahu yuhyikum Allah size hayat verir, sonra öldürür, sonra da sizi geleceğine hiçbir şüphe, şüphe olmayan kıyamet günü dirildirip bir yere toplayacaktır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Walillahi <gülüyor> və yerin hökmranlığı ancaq Allah'a məxsustur. O saatın gələcəyi gün məhz o gün Yalan danışanlar ziyana uğrayacaqlar. Wa <Sessizlik> jaratul Sən həmin gün bütün millətləri bir çökmüş görəcəksən. Hər millət öz əməl kitabına tərəf çağırılacaqdır. Bu gün sizə etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. Hə də kitabun la yuntiqu Bu bizim sizin əleyhinizə həqiqəti söyləyən kitabımızdır. Şübhəsiz ki, biz sizin etdiyiniz əməlləri yazdırmışıq. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə Rəbbi onları öz mərhəmətinə qoğuşduracaqdır. Bu, açıq-aşkar müəffəqiyyətdir. Və <Sessizlik> əmmən ləzīnə kəfəru əfələm təkun əyəti tutla əleykum fəstəqbərtum və kuntum qawmən mucrimin. Kafir olanlara gəldikdə isə onlara deyiləcəktir. Məyər ayələrim sizə oxunmurdu mu? Siz isə təkəbbür göstərirdiniz və günahkar adamlar idiniz. Və ədə qilə inə və'də Allahi haqqun və səəətü la raybə fiyhə qultum mə nedrimə səəəh. Qültüm mə nədirimə səhatu inna zunnu illə zannəv və mə nəhnu bimüstəyxinin. Sizə Allahın vədi haqdır və o saada heç bir şəkki şübhə yoxdur deyildiyi zaman, biz o saatın nə olduğunu bilmirik, onun ancaq bir zənn olduğunu cüman edirik.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 Onların etdikləri pis əməllər özlərinin qarşısına çıxacaq, istihza etdikləri əzab onları bürüyəcək və onlara deyiləcəkdir. Siz bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuz kimi, biz də bugün sizi unudacağıq. Sizin sığınacaq yeriniz cəhənnəmdir, sizin köməkçiləriniz də olmayacaqdır. ذلكم Bu ona görədir ki siz Allah'ın ayələrini məsxəriyə qoyurdunuz ve dünya hayatı sizi aldatmış Bu gün onlar oradan çıxarılmayacaq və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaqdır. Və Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. وَلَهُ الْكِبِرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ Köylərdə və yerdə böyüklük yalnız O'na məxsustur. O, qüdrəklidir, müdriktir.